Коли після швидкої підготовки поблизу Бішкека нам оголосили, що частину направляють до Афганістану, спокій нарешті зійшов на мене. Це було те, що треба. Частина друга. Денис. Грудень, 1994 рік. За тиждень до Нового року я отримав запрошення працювати в столиці. Перемовини про переведення талановитого сценариста та кліпмейкера велися з продюсерською телевізійною агенцією вже давно. Але спочатку мене не влаштовувало те, що доведеться жити разом із батьками. Тільки тоді, коли мої роботодавці – повідомили, що згодні купити для мене квартиру неподалік від центру, я погодився. І ось тепер я проводжав цей рік у своїй однокімнатній гостинці, в якій мешкав після призначення в це не таке вже й мале, але все ж таки провінційне місто. Мені треба було зібратися з думками і взагалі зібратися – тому я припинив усілякі стосунки із зовнішнім світом. Тільки заходив на роботу, підписував якісь папірці та переховувався від дзвінків своїх тимчасових приятелів. Друзів у мене не було. У цьому місті залишалася жінка, з якою я так і не наважився одружитися. І відчував через це нестерпну провину. За ці роки все змішалося в моїй голові, перетворилося на кашу. І тепер мені треба було все осмислити, підвести риску під цими майже безцільно прожитими роками. За вікном повільно розгорталися і звисали до землі довгі спіралі снігової хуртовини. Вони були схожі на бенти. Здавалося, що там, у горі, лежить Поранений велетень. Мені виповнилося 35. Добряче, якщо найбільший шматок життя лишався позаду. А що в ньому було? Можна було сказати з упевненістю я щасливчик. Таких зазвичай ненавидять, до таких тягнуться. Лише для того, аби почерпнути енергії і йти далі. В Афганії мене не шлюпнули. І я попросився на другий термін. А коли благополучно відбув і його, залишився на третій. На мене дивилися як на ідіота або закінченого покидька. Щоправда, я й сам відчував себе не дуже нормальним. У моїй голові ніби крутилася величезна бобіна з кіноплівкою, на яку я відсторонено фіксував події. Єдине, що мене не приваблювало, лежати посеред чужого майдану із розпанаханим нутром, як серьога з шепетівки. Точніше, посеред майдану це ще можливо, але розпанахане нутро – Знесений череп, яку Миколки з Луганська мене також не влаштовував. Загалом, найстрашнішою була не сама смерть, а думка про те, що з тобою робитимуть далі. Потягнуть у брезенті до глиняної халупи мазанки, що називається моргом, притруся дустом чи ще якимось дезінфікуючим засобом. Але це в ліпшому разі, якщо... Встигнуть підібрати свої. Розуміючи, що потрапив у глобальну пертурбацію, майже в середньовіччя, я, як і раніше, переважно звертав увагу на деталі, гадаючи, що саме вони мають хоч якийсь сенс. Тому моя пам'ять зафіксувала багато різних речей, які досі мучать мене ночами перерізаний на упіл пацюк. Він пробіг краєм імпровізованого столу якраз у той момент, коли ми смолили нерозведений спирт, поминаючи Сергія. І наш старлей вдарив його тесаком, ніби в цій тварині втілилася смерть нашого товариша.